Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecii lor. Amin. Împărate ceresc mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorului de viață, vino și te sălășluiește într noi,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 ai știut abirui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta îți cântăm. Bucure-te, înțeleaptă fecioară! bucură te porumbiță cuvântătoare! bucură te suflet tângeresc în trup fecioresc! bucură te vrednică solitoare către Domnul! bucură te mângâierea oamenilor! bucură te alinarea de suferință! bucură te nădejdea noastră cea tare! bucură te întărirea credincioșilor! bucură te liman în lin și forat, Bucure-te, pilda bunei cu cernicii! te luminarea celor nepricepuți! Bucure-te, scăparea celor deznădăjduiți! bucură te Paraschevo, mult folositoare! Bucurătei te Paraschevo! mult folositoare. Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele. Așa mâna pronii cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dâns rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri. Până când vom petrece în păcate? Doamne! întorește inima mea ca să-ți cânt în fapte bune când tara cea îngerească, Aliluia, Alinluia, Alilia! Alilia. Prea cinstită fecioară. Către tine am năzuit! Către tine care de multe ori și tu la pământește, ispite. Ai cerut pe sfinți și pe îngeri în ajutor. Fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra în lăuntrul casei mirelui cu candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucure-te, mărgăritar neprețuit al visteriei noastre! bucure floare nevestejită a Bisericii lui Hristos! Bucure-te temelie neclintită a creștinătății. bucurete te a fecioarelor și rugătoare către Maica lui Dumnezeu. Bucurete ascultătoare a preoților cu cernici, te grabnic ajutătoare a străinilor. Bucurete te fierbinte mângâietoare a prigoniților. bucură te milostivă povățuitoare a văduvelor. bucurete te a dușmanilor. Bucure-te, a tuturor celor ce te cheamă în ajutor! Bucurete, mare folositoare a sufletelor! Bucure-te, vindecătoare de răni a trupurilor! Bucură Paraschevo, mult folositoare! Bucurete te Paraschevo, mult folositoare!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 Iar noi, care în urmă ne-am învrănicită a moaștele tale, cum vom putea în destul propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea. Bucurete te luminătoarea Moldovei! bucură te sprijinitoarea Epivatei! bucură te învățătoarea părinților tăi! bucure ceea ce n-ai adunat averi pământești! Bucurete te adunătoarea cereștilor daruri!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 Bucure-te pământ de îndestulare, bucure rod al pocăinței, bucure-te alinarea relelor cugetări, bucure-te de furtuni, bucure aducătoare de mană, bucure-te dătătoare de mângâieri, bucure-te mijlocitoarea tuturor creștinilor către Domnul, bucure-te paraschevo mult folositoare!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 mult folositor bucuretei paraschevo, mult folositor dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda mărimea isprăvilor tale noi nevrednici că nici faptele nici credința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 Bucurate domolire a celor puternici, bucură înlesnire a slăbenogilor, bucură stârpitoare a răutăților, bucurate tei izvorătoare a milostivirii, Bucurete paraschevo mult folositoare, bucură te paraschevo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 Bucură-te slava monahilor, bucură-te povățuitoare a obștii, bucură-te cinstitoare a cuvioaselor, bucură-te păzitoare a sihaștilor, bucură-te pomenitoare a viacurilor, bucură-te propovăduitoare a dreptei credințe, bucură-te surpătoarea eresurilor, bucură-te dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc,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 Bucură-te povățuitoare, bucură-te îndreptătoare, bucură-te izgonitoare de rele, bucură-te aducătoare de bun miros, bucură-te otrăvitoarea a gvinilor, bucură-te stârpitoare a insectelor, bucură-te feritoare de năluciri, bucură-te risipitoare de grindină, bucură-te aducătoare de ploi mănoase. Bucură-te în belșugarea de roade bune, bucure te veselitoarea plugarilor, Bucurete te paraschevo, mult folositoare. Bucurete te paraschevo, mult folositoare. Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale prea cuvioase. Că de n-ai fi stat tu te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-ar fi zbăvit de atâtea primești? Sau cine ne-ar fi ușurat de bolele care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Hallelujah. Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare spre a te opri de la mărimea hotărîrii ce ai luat de a te făgădui să îmbrățișezi viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, hai în acea scumpă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 Bucurete te scaunul domniilor, Bucurete te sceptrul celor ce conduc, Bucurete te neobosită, bucure-te apărătoare neînfruntată, bucură te prigonitoare a celor ce ne ispitesc, bucurete te cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucurete întăritoare a celor ce ne slujesc, bucure-te luminătoare a celor ce ne mângâie, Bucure-te împreună, lucrătoare, cu cei ce ne hrănesc! bucură te Paraschevo, mult folositoare! bucure Paraschevo, mult folositoare! Plin sunt de păcate îndurate, Doamne!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 fără a-și cunoaște nedestoinicia sa și pentru care ai cerut prin vedenie să-i fie mutat trupul cel rău milositor de lângă moaștele tale. Deci, mă rog, primește rugăciunile și lacrimile mele, mijlocind iertarea păcatelor mele pentru că-ți cânt. Bucure-te, smerenie înaltă! Bucure-te, fecioară nentinată! Bucure-te, comară nedeșertată!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 Aleluia, aleluia! izbavește ne pe noi, Maică, de toată boala, de nevoi, de necazuri și de vrăjmași. izbavește ne pe noi, Maică, de lăcuste, de gândat și de toată răutatea. izbavește ne pe noi, Maică, de foc, de grindină și de fulger.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 Bucure-te trâmbiță apostolească, bucure făclie luminoasă, bucure rază cerească, bucure-te nădejdea oamenilor, Bucurete izgonitoarea demonilor, bucure-te a rănilor, bucure feritoare de răutăți, bucure-te aducătoare de bunătăți, bucură te luminătoare casnică a Moldovei, bucure-te izbăvitoarea lui Vasile Voivod și a altor miluitori,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 și slavă Lui Dumnezeu. Aleluia. Aliluia! Aleluia. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarci fața Ta de la noi păcătoșii,